Wamasai ni kabila la watu wanaopatikana Kenya na Tanzania. Kwa sababu ya mila zao na mabazi tofauti inafuishi karibu na mbuga nyingi za Afrika Mashariki. Ni miongoni mwa kabila yanojulikana zaidi hata nje ya Afrika. Kiasili wa Masai walikuwa wafugaji, na hivyo walihamama na sehemu bado wanaishi maisha yale. Jamii ya Wamasai wao wanazungumza maa mmoja ya familia ya lugha ya Kinilo Sahara inahusiana na Kindika na Kuneri kwa sababu ya uhamiaji wamasai ni wazunguzaji wa Kiniloti wa kusini zaidi. Pia wamasai Masai katika lugha rasmi za Kenya na Tanzania. Yaani Kiswahili na Kiingereza. Jamii ya Wamasai inafuata sana mtunudu. Katika desturi yao ni wanaume pamoja na wazee wastaafu wanaamua mambo makubwa zaidi kwa kila kikundi cha Masai Sheria simulizi zinazozungukia masuala mengi ya desturi kunyongwa kisheria hakujulikani na malipo ya kawaida kwa ngombe utoshileza Sheria na simulizi zinazozungukia masuala mengi ya desturi kunyongo kisheria hakujulikani na malipo ya kawaida ni ombe wa kutosha kuna mbinu za kutatua migogoro ya nje ya mahakama kama amitho inayomaanisha kufanya amani au aro ambayo inahusisha kuomba msamaha wa pamoja wamasai humwabudu Mungu pekee nao humita enkai au Engai Engai ni Mungu mmoja mwenye asili pili. Engai naro Mungu mweusi anahuruma. Na Engai nanyokie Mungu mwekundu anaghadhabu. Mlima wa Mungu Oldenengai uko kaskazini mwa Tanzania. Na binadamu mkuu katika mfumo wa dini ya wamasai ni Laibon ambaye anaweza kushiriki katika uponyaji wa kidini kuzungumza na Mungu na unabii kuhakikisha mafanikio katika vita au mvua ya kutosha. Nguvu zozote alizokuwa nazo Laiboni zilikuwa zimetokana na utu au nafsi yake bali si cheo chake. Wamasai wengi wamekuwa kristo na kwa kiwango kidogo wa Uislamu. Bifo vingi vya watoto wachanga miongoni mwa Wamasai Masai watoto wengi kutafukiwa mpaka kufikia umri wa miezi mitatu. Kwa utamaduni mwishoni mwa maisha yao wa Masai huzikwa bila sherehe na maiti huachwa nje waliwe na tumbusi Maiti kukataliwa na tungusi rafiki wanaojulikana kama Odili ama Olgojin kuonekana kuwa kitu kibaya na kusababisha jamii ya mfu huyo kulaumiwa sana. Kwa hivyo, haikuwa nadra kupata miili sio kwa mafuta na damu kutoka kwa ngombe aliyechinjwa. Mazishi ya zamani yalikuwa yametengwa kwa kuheshimiwa wakubwa kwani iliaminika kuwa mazishi ya udongo. maisha ya wamasai inaaminika sana katika ngombe ambao huwa misingi yao ni chakula kipimo cha mali ya mtu ni idadi ya mifugo na watoto aliyenao kuwa na ngombe msini au zaidi kuna na watoto zaidi ni bora mtu ambaye anao wengi upande mmoja lakini si upande wa pili anahesabiwa kama masikini. Wamasai huamini kwamba Mungu aliwapa ngombe wote duniani. Kwa hivyo kuchukua ngombe kutoka kwa makabila mengine ni swala la kudai ni haki yao. Lakini zoezi hili imepungua. Muziki wa kitamaduni wa Masai huwa na sauti kutoka kwa hoibadi kwa kiongozi wao wa nyimbo akiitwa Olaranyani kuimba kiitikio olaranyani kwa kawaida ni yule mwimbaji bora ambaye anaweza kuimba uimbo huo ingawa watu kadhaa huweza kuongoza olaranyani huanza kwa kuimba mistari ya kwanza kikundi basi kitajibu kwa kukubali. wimbo hufuata maudhui maalu na hurudiwa mara nyingi baada ya muda huku waimbaji shingo huongozana kwa kuimba wakati wa kupumua kichwa uelekezwa mbele kichwa huelekezwa nyuma kwa ajili ya kuvuta pumzi kwa ujumla hii hueneza ratiba na sauti zao pia wanawake nao hawapo nyuma wanawake huimba nyimbo tulivu na nyimbo za kusifu watoto wao kuimba na kucheza wakati mwingine hufanyika katika manyata na kuhusisha kutaniana, wavulana fulana kupiga koleni na kuimba oho kwa kikohozi pamoja na msukumo wa mili yao wasichana wakisimama mbele ya wanaume na kusokota niili huku kiimba oi Katika kuajibu wanaume ingawa mili yao karejeana bila kukusana chakula kikuu cha kimasai ni maziwa ya ng'ombe na unga wa mahindi. wao hunywa maziwa pekee au katika chai. Na unga wa mahindi hutumiwa kupika uji na ugali. Unga unashikamana unajulikana kama ugali na huliwa na maziwa. Na hii hutofautiana na uji ambao umetayarishwa na kupikwa na maziwa. Nyama ingawa ni chakula muhimu uliwa kwa njaa kwa hiyo haiwezi kutambulika kama chakula chao ukifunwa mavazi hutofautiana kadiri ya uvi, jinsia na mahali vijana wa kiume kwa mfano huvaa nyeusi kwa kumwenzi vijana wa kiume kwa mfano huvaa nyeusi kwa miezi kadhaa inayofuata tohara hata hivyo, ngoenyekundu ni rangi ili webelelewa. Luu nyeusi na milia, huvaliwa kama zilivyo miundo na rangi za Afrika. Wamasai walianza kubadilisha ngozi ya wanyama kama kondoo na ndama ili kutumia nguo za pamba katika miaka ya 1960. Shuka ni vitambaa vinavozungushwa mwilini juu ya kila bega kisha ya tatu juu yao hizi kwa kawaida huwa nyekundu ingawa kuna rangi nyingine kama blu rangi ya waridi hata yenye maua haidharauiwi mavazi yanajulikana kama tanga kupatikana kwa urahisi. Wamasai wanaoishi wanawishi karibu na kwani huvaa vikoi aina ya kitambaa inaepatikana katika rangi mbalimbali na nguo. Hata hivyo mtindo unaopendelewa ni mistari Wamasai wengi walioko Tanzania huvaa makobali, ambayo walikuwa mpaka hivi majuzi, wakitengeneza kutoka kutokana na ngozi ya ngombe Ngozi ya ngombe kulinda nyayo zao ingawa kuna tofauti katika maana ya rangi ya shanga. Hadi ya maana kwa ujumla ya rangi chache ni nyeupe, amani, bluu, maji, nyekundu, mpiga Ushanga unaovaliwa na wanawake. Una historia ndefu katika jamii ya kabila na Wamasai ambao kujitambulisha katika jamii kupitia mapambo ya miili yao na uchoraji kabla ya kuwasiliana na wazungu. Shanga zilikuwa zikitengenezwa kutoka vinatengenezwa kupitia katika vifaa vya kienyeji. Shanga nyeupe zilifanywa kutoka udongo au pembe ya misupa. Shanga nyeusi na bluu zilitengenezwa kutoka chuma. Makaa makaa shanga nyeusi zilitengenezwa kutoka chuma makaa mbegu, kudombo au pembe. Shanga nyekundu litengenezwa kupitia mbegu, bao, maburu, mifupa, pembe, shamba au chuma. Katika karne ya kumi na tisa shanga nyingi zenye rangi mbalimbali zilifika Afrika Mashariki kutoka Ulaya. Zilibadilishwa na shanga za jadi na kutumiwa kutengeneza mipingi na zilitunika kutengeneza mipangilio bora ya rangi hivi sasa shanga za kioo bila uboresho wa kupendelewa need hadi kupikia half